Анжеліка і король. Книга третя. Частина 1. Двір. Розділ восьмий. Наближалася королівська вечеря. Ціла армія слуг під командуванням своїх ватажків накрила стіл і розставила стільці згідно з етикетом. Після ретельного огляду зали розпорядник відчинив двері для бажаючих бути присутніми при трапезі його величності придворних. Вони розмістилися в заздалегідь обумовленому порядку – а в передній і в коридорах тіснилась публіка, якій буде надано дозвіл пройти вздовж королівського столу. Людовик XIV зупинився у дверях і у відповідь на реверанси присутніх трохи нахилив голову. Потім він з посмішкою увійшов до зали і зайняв місце за столом. Месіє його брат одразу поспішив з глибоким поклоном подати йому серветку. Стоячи за спиною короля, головний камергер міцно стиснув свою серветку а погляд його красномовно свідчив, що він нікому, навіть принцові крові, не дозволить відібрати її. У передній гвардійці закликали присутніх звільнити прохід. Коридором, нагадуючи церковну процесію, йшов почет. Гвардієць при повному параді очолював ходу слуг, які несли на плечах величезну раку, криту тканиною із золотим та срібним шиттям. За ними слідував мажордом із жезлом, розпорядник залу, Дворянин, хлібодар, офіцери, секретарі та буфетники. У раку була страва короля. Перед королівським столом поволі проходила публіка. Паризькі міщани та міщанки, дрібні службовці, ремісники, робітники, жінки із народу. Кожен намагався відобразити образ короля Франції, який їсть вечерю. Сліпуче сяєння кришталю та золотого посуду. Король говорив мало, але від його погляду нічого не могло сховатися. Анжеліка не раз помічала, як він злегка підводився, щоб привітати якусь придворну даму, яка щойно увійшла. Побачивши, яку камергер поспіхом наказував принести ще один табурет. Іншим жінкам навпаки не належало ні привітання, ні табурету. Цих жінок, не сидячих, була більшість. Анжеліка входила в їхнє число і вже ніг під собою не чула від свого довгого стояння. Пані Дашуазі шепнула діть: я чула, що король недавно казав вам про ваших синів. Голубко, вам пощастило, навіть не сумнівайтесь. Ваші сини далеко підуть, якщо таким чином ви навчите їх знатися тільки з гідними людьми. Вони з дитинства звикнуть галантно поводитись і на все життя збережуть манери, які допоможуть їм досягти успіху при дворі. Ось, наприклад, мій син Абат. Я з самого раннього дитинства обрала цей напрямок. Йому ще немає двадцяти, а він уже зумів зробити так, що незабаром отримає єпископський сан. Але зараз Анжеліку набагато менше турбувало майбутнє Флоримона та кантора, ніж можливість перекусити і її до того ж влаштуватись зручніше. Вона постаралася якомога непомітніше покинути бенкетний зал і несподівано натрапила на суспільство там, що посідали за гральними столиками. Лакеї проносили страви з їстівним ним, і красуні, не відриваючи поглядів від карт, клювали з них. Якась висока повна дама встала з-за столу, підійшла до Анжеліки та поцілувала її в обидві щоки. Це була велика мадмоазель, старша братова дочка Людовіка XIII. «Завжди рада вас бачити, красуне. Мені здається, ви ігноруєте двір. Останні місяці мене це дуже дивувало, але я не наважувалася запитати короля». Ви ж знаєте, мої розмови з ним завжди погано починаються і ніколи не закінчуються нічим добрим. Незважаючи на те, що він мій двоюрідний брат, і ми неймовірно прив'язані одне до одного, і ось нарешті ви тут. Ви шукаєте когось? Хай простить мені ваша високість, я шукаю куди сісти. Добра принцеса стурбовано озирнулася. Тут для вас зовсім неможливо, бо серед нас мадам. До того ж, ваша високосте, мені відомо, що мій титул не дозволяє мені сидіти у вашій присутності. Тут ви помиляєтесь. Ви знатна дама, а я лише онука Франції по дідусеві Генріха IV. Так що у вас є право сидіти при мені на підлозі та навіть на табуреті. Що я із задоволенням і запропонувала б вам, друже. Але в присутності мадам, дружини месьє, є, це неможливо. Просто неможливо. Розумію. Анжеліка зітхнула. Однак знаєте що? – продовжувала велика мадмуазель. – Зіграйте з нами, нам потрібна партнерка. Нас щойно покинула пані, що розорилася – Дартіньді. – Як же я можу грати, не присівши? – Але ж ви можете сісти. З роздратуванням вигукнула інша дама. – Ідіть сюди, ідіть же. І вона потягла Анжеліку вклонитися мадам, яка з картами в одній руці та крильцем дичини в іншій послала їй розсіяну посмішку. Однак не встигла Анжеліка зайняти місце за картковим столом, як її рішуче схопила за руку пані де Монтеспан. «Зараз саме час представити вас королеві. Поспішаємо!» Пані Дюплесі пробурмотіла присутнім свої вибачення та швидкими кроками пішла за подругою. «А ти наїз!» – попросила вона на ходу. «Просвітіть мене щодо права табурету. Мені самі не розібратися!» Коли, чому, за яких обставин і володіючи яким титулом придворна дама має право опустити свій зад на сидіння? Майже ніколи. Ні в присутності короля, ні в присутності королеви, хіба що вона належить до королівської сім'ї. Втім, є різного роду правила та винятки. Ох, це право табурета. З часів двору старовинних кельських королів домогтися отримання цього привілею – мрія кожного, а головне кожній. Мені здається, що на той час таке право стосувалося лише чоловіків. Традиція збереглася при французькому дворі та поширилася на жінок. Табурет є знаком дуже високого чину або дуже великої милості. Ним користуються особи, що належать до будинку королеви чи короля. Але бувають і окремі винятки. Які? Наприклад, гра. Якщо ви берете участь у грі, то можете сидіти навіть у присутності монархів. Якщо займаєтеся вишиванням, також... Щонайменше треба тримати в руках щось схоже на рукоділля. Є притворниці, які просто крутять в пальцях банд. Зрештою, як ви розумієте, є безліч способів все залагодити. Навколо королевими тушилися камеристки, які одягали та зачісували її до вечірнього свята. Перед нею на туалетному столику було розставлено скриньки з коштовностями. Марія Терезія почергово приміряла золоті та срібні каблучки з діамантами, браслети, діадеми, наділа великі, грушоподібні сережки з діамантами небаченого розміру, казали, ніби їх доставлено з Індії. Присівши безліч разів у глибокому реверансі і поцілувавши королеві руку, Анжеліка встала осторонь. Вона згадувала, як уперше побачила інфанту в день її одруження з королем у Сен-Жан-де-Люз де світле, майже безбарвне шовковисте волосся з підкладеними для пишності накладками, де важкі іспанські спідниці, що підтримуються згідно збереження традиції, старомодними фіжмами у вигляді обруча. Тепер пані була одягнена на французький манер, що зовсім не йшло до її огрядної фігури. Її обличчя, насамперед таке ніжне, з біло-рожевою шкірою, ретельно оберігалося в тіні Мадридського палацу. Вкрилося плямами та прожилками, в неї часто червонів ніс. Можна було тільки дивуватися, як опинившись у такому невигідному становищі, бідолаха зберегла природну велич. Незважаючи на благочестя і недалекий розум, вона мала веселу вдачу. Іспанський характер виявлявся у нападах шалених ревнощів і пристрасті, які вона відчувала до короля. Вона любила придворні розваги та плітки та наївно раділа найменшому прояву уваги з боку короля. Перехопивши погляд Анжеліки, королева торкнулася пальчиком діамантового намиста, що сяяло на її грудях. «Дивитись слід сюди, а не сюди», – закінчила вона, слабо посміхнувшись, і вказала на своє обличчя. У кутку карлики гралися з улюбленими собачками королеви. Баркароль змовницьки підморгнув Анжеліці. Потім усі вирушили прогулятися садом – Погода та й час сприяли цьому. Смолоскипна хода викликала великий переполох. При дворі всі кинулися переодягатися. Анжеліка скористалася кімнатою, відведеною для фрейлін королеви. Пані де Монтеспан докірливо помітила подрузі, що її прикраси надто непомітні для цього вечора. Надіслати за іншими до Парижа в особняк на вулиці Потреї не залишалося часу до Анжеліки негайно були направлені два придворні ломбардські ювеліри, готові в обмін на скромну винагороду поступитися їй на кілька годин чудовими коштовностями. Ціла купа документів гарантувала, що найгустіші клієнти не втечуть невідомо куди, прихопивши із собою взяті на прокат прикраси. Анжеліка підписала папери і, звільнившись від скромної суми у 200 ліврів, на ці гроші вона могла б купити собі щонайменше два дорогоцінних браслети. Спустилася у велику галерею на першому поверсі, де було влаштовано театр. Король уже зайняв своє крісло. Суворості етикету не залишили жодного вільного місця. Анжеліці довелося задовольнятися вибухами сміху глядачів із перших рядів, які ледь доносилися до неї. Що ви думаєте про урок, який ми піднесли пану Мольєру? Промовив у неї над вухом чийсь голос. Чи не так дуже повчально? Голос був такий привітний, що побачивши Філіпа, Анжеліка вирішила, що їй здалося. Він виник перед нею як привид у розшитому сріблом парадному туалеті з рожевого атласу. Тільки він зі своїм чудовим кольором обличчя і світлими вусами міг, не боячись здатися смішним, дозволити собі подібне вбрання. Маркіз усміхався. Анжеліці було важко триматися природно. Зрозуміло, урок пана Мольєра комедний, проте змушена зізнатися, що зі свого місця я мало що зрозуміла. Дуже шкода. Дозвольте мені допомогти вам підійти ближче. Обійнявши дружину за талію, він захопив її за собою. Глядачі охоче розступалися перед ними. Всім відома прихильність короля до Філіпа надавала придворним люб'язності. До того ж маршальське звання Забезпечувало Маркізу додаткові права, наприклад, в'їжджати в кареті прямо у двір Лувру, або сидіти у присутності короля. Однак на Анжеліку, при її чоловіка, не поширювалися. Вони легко знайшли собі праворуч від сцени місця. Довелося стояти, зате чути було чудово. «Ми знайшли вдале місце, сказав Філіп, – «звідси ми можемо бачити спектакль, а нас бачить король. Чудово». Він все ще обвивав рукою талію Анжеліки. До того ж схилився до неї, так що вона відчула щокою шовковистий дотик його волосся. «Вам потрібно притискатися до мене?» – напівголосно і сухо поцікавилася вона. Розсудивши, що до нової поведінки чоловіка слідує ставитися з підозрою. «Цілком необхідно. Своїми злісними витівками ви спритно втягнули у гру короля. А я не хочу, щоб його величність сумнівався у моїх добрих намірах. Бажання короля – закон». «Ах, ось воно що!» – Анжеліка глянула на нього. «Так, саме так, і продовжуйте дивитись на мене. Нехай ніхто не сумнівається, що пан та пані Дюплесі Бельєр помирилися. Це так важливо?» – бажання короля. «О, ви! Стійте спокійно!» Анжеліка відчула, як його рука залізною хваткою ще сильніше стиснула її талію, хоч голос залишався спокійним. «Чудовисько, ви мене задушите!» Ніщо не принесло б мені більшого задоволення. Терпіння, хто зна, може, так і станеться. Однак зараз не місце і не час. Дивіться, а от і Арнольф. Зараз він змусить Агнес читати 11 правил подружжя. Прошу вас, мадам, послухайте. П'єса, що розігрувалася, ще не була представлена паризькій публіці. Король першим бачив її. На сцені Арнольф, беручи законний шлюб, «Ніс своїй молодій дружині якусь нескінченну тарабарщину. У кишені у мене і є керівництво, де дружин обов'язок викладано справно. Не знаю автора, але, мабуть, малий, славний. Ось співрозмовник вам на кожен день та годину». Роль Арнольфа виконував сам Мольєр. Його удухотворене обличчя перетворилося, передаючи дрібні підозри на недалекого міщанина. Дружина комедіанта Арманда Бежар – Теж була прекрасна в образі Агнеси, юної та нібито простодушної і дурнуватої красуні. Бойко і слухняно вона читала. Дружині, що за законом, чесно, наложе, мужнє іде, має бути добре відомо, який би не був ужиток, що чоловік її беручи, лиш собі бере. Арноль відповів. Я потім поясню вам ці слова. Поки що читайте суцільно, не перериваючи читання. Чарівниця продовжувала. Розсудлива дружина і сукню одягти повинна, Яку тільки чоловік захоче, Чи гарна дружина оцінить чоловік один, І що схвалив пан, він єдин. Анжеліка неуважно слухала. Комедія подобалася їй, але близькість Філіпа насторожувала. Ох, якби він щиро обіймав мене, думала вона, Без злих спогадів про наші суперечки. Їй хотілося повернутися до нього і сказати – Філіпе, давай припинимо поводитися, як сварливі, невживливі діти. Я відчуваю, що між нами є багато, що дозволило б нам зрозуміти одне одного, а, можливо, й полюбити. І я сподіваюся адже ти був моїм старшим двоюрідним братом, я тобою захоплювалася, про тебе я мріяла в дитинстві. Вона крадькома поглядала на нього, здивована, що її хвилювання не передається його чудовому тілу, такому мужньому, незважаючи на манірне вбрання. Даремно в придворних колах розпускали жахливі плітки про Маркіза Діплесі. Він не був ні жалюгідним типом, ні лотарингським пройдисвітом. Поруч з нею стояв бог Марс, бог війни, суворий, невблаганний та холодний, як мармурова статуя. Де, під якою маскою ховалося живе тепло цієї людини, здавалося позбавленого незвичайних людських реакцій. Анжеліці здавалося, що вона для нього лише дерев'яна лялька. Прикро. У своїй повчальній комедії "Школа дружин" пан Мольєр думав тільки про звичайних чоловіків, таких як усі міщани або дворяни, які виходять із себе, коли їх обманюють, стають посміховиськом заради пари прекрасних очей і бліднуть, якщо гарненька жінка надто млосно припадає до них. Але до такого, як Філіп Дюплесі, психологія великого комедіографа не придатна. Як до нього підібратися? У цей час на сцені Арнольф дізнається, що Агнеса не тільки не любить його, але ще до того живить пристрасть до світлокудрого ораса. Арнольф вибухає прокляттями. «Не знаю, для чого я витрачаю час задарма. І не закінчу суперечку гарним ударом. З глуду зведе мені її глузувань літ. Я лясну разів за два, і серце відійде». У своєму даваному гніві Мольбер був чудовий. І одночасно настільки щирий. Всі знали, що актор ревнивий і страждає від кокетства надто гарненької біжар. Про дивність кохання зрадницям на догоду втрачаємо силу ми і віддамо свободу. Відомо кожному, як багато між ними, безглуздих вигадниць і порожніх вітрянок. Підступні думки їх, серця не постійні, у рішеннях слабкі, у бажаннях дивні. Чужа їм честь і все ж їх любить ціле світло. Немає кращої за них. Звіра у світі. Ха-ха-ха, веселились глядачі. Дурні, напівголосно промовив Філіпп. Сміються. Хоча нема серед них ні одного, хто не вважав би, що краще їх у світі звіра немає. Принаймні у їхніх жилах тече кров, заперечила Анжеліка. А голови забиті дурницями. Ні, повну зухвалості мені виносити від вас, волав Арнольф. І якщо промови вас мої не приборкали, то я вас витрушу негайно подалі. Мене відкинули ви, не прислухаєтесь добру, а я в монастирську ховаю вас діру. Партнер здригався від сміху. Мабуть, кінець мені подобається, сказав Філіп. А як ваша думка? Цей мольєр спритник вів далі він, помовчавши. Подання закінчилося, глядачі через сад поверталися до зали. Знає, що пише насамперед для короля та двору, тому виводить на сцену міщан та простолюдинів. Проте, коли він пише образ вічного чоловіка, кожен таки почувається зачепленим. А наш Філіп не такий дурний, здивувалася Анжеліка. Він узяв її за руку. Подібна вільність злякала Анжеліку. «Не бійтеся, я вас не обпалю», – сказав Філіп. «На очах у публіки я не завдам вам жодної шкоди. Ми домовилися. Принцип головного спритного. Дресирування повинно проводитися при закритих дверях і віч на віч». Обговоримо краще наші справи. Ви згодні? Перший тур. Ви виграли у першому забігу, змусивши мене на вас одружитися. Я обійшов вас у другому, піддавши невеликому заслуженому покаранню. Але перемога за вами, оскільки, незважаючи на мої заборони, ви з'явилися у Версалі. І вітаєтеся тут. Визнаю себе переможеним, і ми розпочинаємо другий тур. Викравши вас, я виграю перший забіг. Втікши, ви здобуваєте верху другому. Однак було б цікаво дізнатись, як вам це вдалося. Поки що рахунок знову рівний. Хто виграє цього разу? Доля розсудить. Або сила нашої зброї. Можливо, ви знову переможете. Ваші шанси дуже великі. Однак будьте обережні. Хочу попередити вас про одну річ. Підсумок турніру підведу я. У мене репутація людини, яка вперто йде до своєї мети і яка не відступає зі своїх позицій. На що ви готові посперечатися, що в один прекрасний день завдяки моїм турботам не виявитися заточеною в якому-небудь монастирі, в глухій провінції, і не матимете жодної надії коли звідти вибратися? На що готові посперечатися ви, що одного прекрасного дня не закохаєтеся в мене до безпам'ятства? Філіп заумер і глибоко зітхнув, немов одне подібне припущення привело його в крайнє обурення. «Ну що ж, коли ви пропонуєте, давайте тримати парі!» Зі сміхом продовжувала Анжеліка. «Якщо ви виграєте, я віддаю вам весь свій капітал, торгівлю та судно. До чого мені все це? Чи не так, якщо я опинюся в ув'язненні, понівеченою, виснаженою, божевільною від пережитих страждань?» «Ви смієтеся!» – сказав він, дивлячись на неї. «Ви смієтеся!» – повторив він із загрозою у голосі. «А чого б ви хотіли?» Не можна весь час плакати. І все ж очі її наповнилися сльозами. А коли Анжеліка підвела голову, щоб поглянути на чоловіка, він побачив на тендітній шиї Маркізи-синці, якими вона була зобов'язана йому. Взяти на прокат на мисто не могло їх приховати. А якщо перемогу здобуду я, Філіпе, прошепотіла вона, то вимагатиму, щоб ви віддали мені золотий ланцюг, який належить вашій родині з часів перших королів. Той, яку старший син одягає на шию своїй нареченій. Вже не пригадаю пов'язаної з цією окрасою легенди. Проте знаю, що кажуть, ніби вона має магічний дар – надавати доблесті та відваги жінкам роду Дюплесі Бельєр. Зі мною ви відступили від цієї традиції. Ви цього не потребували, – сухо заперечив Філіп. І, залишивши її широким кроком, попрямував до палацу. Наступного дня на зорі весь двір скакав до лісу. Полювання виявилося дуже вдалим. До полудня у моху лежав чудовий олень, увінчаний рогами з десятьма відростками. Повертатися до Сен-Джермена було вирішено відразу після роздачі собачої частки. Анжеліка їхала у кареті, наданій їй пані де Монтеспан. Перед самим від'їздом вона побачила принца Конде, який здалеку висловлював їй дружні почуття з махами тростини. Анжеліка присіла у реверансі. «Месьє», – сказала вона йому, – «двір – разюче місце. У вас такий багатий досвід, чи не дозволите дати мені кілька порад?» «Дитя моє», – відповів той. «При дворі слід робити тільки три речі. Добре про всіх відгукуватися, просити кожну звільнену посаду і сідати де тільки можливо».